Un po per o p riassumere quello che era successo,、eh, in seguito all'inizio dei lavori c'è stata una grossa mobilizzazione per impedire l'installazione del cantiere,、eh, la piazza è un po',、eh, ha reagito appunto contro、eh, l'azione degli operai per,、uh, per allestire il cantiere, le forze dell'ordine per una settimana hanno protetto l'installazione del cantiere, questo progetto ha falli è fallito, Uh, e uh, dopo una settimana diciamo, di calma i m o di c a apparente、uh, la Merise, sarebbe la municipalità, ha deciso di investire 400.000 euro per erigere un muro che circonda la piazza, ricordiamo la città, la piazza più grande del centro di Marsiglia,、eh, per circondare questa piazza con un muro alto 2,50 m e la piazza E、che protegge appunto la, la, la, il cantiere.、Eh, diciamo su, da subito、eh, questo muro è stato un po' visto come una, una roccaforte, ma subito si sono create le forme di organizzazione, un po' di, di attività intorno al muro, insomma sensibilizzazione rispetto alla sicurizzazione estrema di questo cantiere e da qualche giorno、eh, la, gli attacchi contro, il, contro questa protezione si sono moltiplicati. Diciamo che ogni sera,、eh, quando il dispositivo della polizia、eh, si, ha, si arresta diciamo verso、eh, le, la sera,、eh, numerosi attacchi hanno prodotto dei risultati, nel senso che questo muro è stato、uh, tirato giù in più punti, subito、uh, le forze dell'ordine sono obbligate a arrivare,、e, ma la continuità con cui queste azioni vengono effettuate sta creando un problema per l'avanzamento dei lavori, a tal punto che oggi lunedì i lavori non sono potuti iniziare perché hanno dovuto provvedere a, a, a ritirare sul muro che era stato distrutto ieri sera quindi diciamo le azioni continuano a moltiplicarsi ma la forza messa in campo insomma dalle, dalle, dalla municipalità dalle, dal comune con l'aiuto delle forze dell'ordine è abbastanza impressionante diciamo quindi、eh, Diciamo che per il momento、eh, la situazione è un po' stagnante、eh, dalla, dalla loro parte, nel senso che non riescono a cominciare ancora i lavori,、eh, però rispetto all'ultima settimana, quando avevamo un po' di tranquillità、eh, rispetto all'inizio dei lavori, diciamo che adesso la situazione diventa veramente complicata, per questo che stiamo cercando di fare n u m e r o s e chiamate a、um, cortei nazionali o anche internazionali per le prossime settimane perché、eh, ci accorgiamo che forse nelle prossime settimane i numeri potrebbero decisamente contare. Certo.、Uh, Invece una questione di cui abbiamo parlato la volta scorsa a livello insomma, di dibattito politico del governo che mi dicevi insomma, era arrivata anche a, quei, a, quelli, a quelle altezze, insomma, ovviamente la questione data anche la forza sì, della risposta. Si contano molti, molti contrasti rispetto alla sicurizzazione, diciamo,、eh, che il comune di Marsiglia ha molto investito in questo progetto, diciamo questo progetto è costato 20 milioni di euro, E、C'è un dibattito ancora acceso tra la prefettura e il comune perché prima, nelle prime due settimane, per due settimane, 18 ore su 24, sono state immobilizzate un terzo delle forze poliziane di Martia per presidiare la piazza. diciamo、eh, C'è un dibattito molto acceso sul, sulle priorità nazionali e sulle priorità comunali Come giustificare di fronte ai cittadini、eh, un utilizzo sproporzionato della violenza e della, delle forze di polizia、eh, rispetto a una mobilizzazione che è cittadina? Perché diciamo che c'è stato un c o r s e o anche sabato, c'è stata la marcia funebre per celebrare la morte della concertazione,、eh, in cui bambini,、eh, persone del quartiere, persone che frequentavano i bar di quartiere hanno partecipato, era un migliaio e、eh, anche i giornali considerati abbastanza vicini al comune hanno dovuto un po' ripiegare sull'immagine dello zadista che partecipa alla mobilitazione e hanno dovuto ammettere che questa mobilitazione è una mobilitazione di quartiere abbastanza trasversale. insomma Quindi diciamo, rispetto al fatto che ad esempio, hanno ritirato sul muro,、ehm, che è la prima volta che succede,、no? perché è la prima volta che lo tirate giù questo muro,、ehm, c'è intenzione s i Le r e a z i o i sono già state 4, 5,、eh, negli ultimi 4-5 giorni, diciamo, tutte le sere、eh, il muro è、eh, che la reazione insomma, è stata abbastanza diretta e quindi ogni, a ogni azione in cui il muro è crollato diciamo, subito、eh, hanno... inviato d e l l a polizia, polizia in borghese per cercare di effettuare degli arresti, per il momento nessuna persona è stata mai arrestata perché anche sono delle azioni collettive che coinvolgono centinaia di persone e、eh, ieri sera anche o sabato sera alle due del mattino abbiamo visto delle gru arrivare in piazza alle due del mattino per、eh, ritirare su i resti di questo muro che comunque anche se viene r i l i s t a t o、eh, è sempre più debole. diciamo. Quindi le a z i o n i sono previste un po' tutte le sere,、eh, perché l'indignazione è diffusa e ancora la collera no, non accenna a diminuire. E, e L'obiettivo è di metterli in difficoltà nel Sul, sul lungo periodo a partire da mobilitazioni quotidiane. diciamo